Pa hongër brëm na nuk ngihëm Pina kafe dhe i sot dridhëm Nuk e pina po e hajna nikotinëm Nuk ka pun që si shtina hunëte që nuk përzihëm Rina rat dhe i sot pihëm Na pëlqen në dhe shpesh pa arsy e silëm S'ke na heq kose, s'ke na pun Po hajtë si shihëm ose njëm Punë si kyna sët, po i lojna nesër E as nesër, s'nisër puna nesëll Grumbullon pund, s'muhon pishpines e kej Për një heri qoj nga bezull Moralesh dherim vdeki suportiv Kur t'vyn di ma thët, si jam tip sportiv Që nuk bindesh është nxendje me talëshur ranën që Analiza e koronës i ka dalë pozitiv